і запустити. Він зробив так, як замислив. Здивування було безмежним, коли він зрозумів, що з нічого створив той самий генератор нескінченної непередбаченості, над яким сушили голови найкращі вчені. Його подив не мав меж, коли одразу ж після нагородження призом Всегалактичного Фізичного Інституту за надзвичайну обдаровність, його лінчував розлютований натовп іменитих вчених, які нарешті збагнули, що єдине на світі, чого вони по-справжньому не терплять, так це обдарованість. Розділ одинадцятий Рубка корабля «Золоте серце», захищена від неймовірного поля, виглядала, як будь-яка інша рубка звичайного корабля. Може, в ній було трохи чистіше. Екіпаж навіть не встиг познімати чохли з усіх крісел. Кабіна мала овальну форму і була за розмірами така, як невелика банкетна зала. Але це не був правильний овал. Лінії білих стін були непристойно зламані і викривлені. Безперечно, виконати кабіну в традиційних пропорціях трьох вимірів було б набагато простіше, але дизайнери поставили перед собою іншу мету. Корабель, який було обладнано Незвичайним двигуном повинен мати незвичайні форми Великі відеокрани, штурманський пульт, шапи з комп'ютерами Усе мало функціональну спрямованість В одному з кутків сидів робот Його бездоганно начищена металева голова нерухомо лежала На доблизько начищених колінах Він був новісінький Незважаючи на ідеальні образи і лоск Створювалось враження, що різні частини його людиноподібного тіла були нещільно підігнані. Насправді ж вони були підігнані чудово, але здавалося, що їх можна приладнати краще. Зафот Бібльброкс міряв кабіну нервовими кроками, при тому він встигав любовно гладити лискучі прилади незрозумілого призначення і вдоволеного хихотів. «Тріліан» схилилась над однією з панелей управління і щитувала цифри. Її голос посилений мікрофоном лунав по всьому кораблю. «Один до п'яти ймовірність збільшується», говорила вона. «Один до чотирьох. Збільшення триває. Один до трьох. До двох. Ймовірний факт – одиниця. Реальність відновлена». Повторюю, «реальність відновлена». Вона відклала мікрофон тоді передумала і з легкою посмішкою додала. Якщо ви тепер чимось стурбовані, це ваші особисті проблеми. Можете розслабитись. Ми висилаємо пошукову партію. Хто це Триліан? Вибухнув Зафонт. Триліан повернулася разом з кріслом і знизала плечима. Якісь хлопці тріпались у відкритому космосі, відповіла вона. В секторі zz 9 подвійної альфа Z" «Гаразд, це дуже шляхетно з твого боку, тріліан, сказав заход кислим тоном. Але де тут здоровий густ? За цих складних обставин, коли ми, даємо драла з усіх ніг, а добра половина поліцейських усієї галактики наступає нам на п'ятий, ми знаходимо час, щоб підбирати якийось там волоцюг, красивий жест і не більше він нервово постукував по пульту». Тріліан обережно відвела його руку, щоб він не натиснув на якусь кнопку. Незважаючи на визначні якості притаманні заходу, на пористість, відвага, зарозумірість, руки у нього були невдатні до техніки, і він легко міг знищити корабель одним незграбним рухом. Віднедавна Тріліан почала підодзвивати, що єдина причина його надивовдалої кар'єри – те, що він ніколи не зважає на наслідки – «Заф, де, сказала вона, теж пляче. «Вони перебували у відкритому космосі без скафандрів. Ти ж не побажав би їм смерті? ну, знаєш». «Ні, не такої смерті, але ж що не такої смерті? А чого ж?» Трілян похилила голову набік». «Можливо, їх підібрав би хтось інший». «Еге ж, ще секунда-друга, і вони перетворились на дві бездиханні крижинки». Ну, якщо подивитись на проблему ширше, то вона виявиться не такою важливою. І ти міг би спокійно жити, коли б вони загинули. Але послухай, не так вже й спокійно, але Та це не має значення. Обірвала його триллян і повернулась до пульта. Однаково я тут ні при чим.